Vi har lite grann dragit dig i styrelsen men vår eget styrelse måste ta beslut här. Ja, det här är Sverkanalen som direkt sänder från Hedemora kommun föremäktigen via via hedemora.se. Men det här är ju liksom överprogram program utgår. Är egentligen utgivare för sökerkanalens direktning här i Andersson. Vi gör det gemensamt i hela Dalarna att annars om vi inte skulle göra det. Då skulle vi behöva börja köra vårt mataffall till Västerås efter årsskiftet. Sen på fjärrvärmesidan. Vi håller på med ett jättestort och grångligt projekt. Och det är att räkna fram ny fjärrvärmetaxa. Våran, alltså, ekonomin på fjärrvärmesidan är väldigt beroende av vädret. Och vi vill göra det liksom mer Står fel det datum också här det, det står 15 där. Men det är idag 19 Och Det är också väldigt, liksom, kan få väldigt varierande fakturor Beroende på hur kall vinter vi har Men, men, men, men, men då skulle det vara liksom, Mer jämn eh, över, över året då. Och det är inte så att vi hade våra energikärnar Mer pengar På det nya systemet Tanken är att vi ska få samma intäkter Egentligen eh, Som vi får nu men de, de ska vara mer förutsägbara så, så, så att vi vet vilka inkomster vi, vi kan räkna med. Och sen håller vi också på att planera inför sommarrevisionen på våra kraft med Sen på sidan, vi har precis, eller ja, faktiskt nu, någon månad sedan lämnat in en ny ansökan inför nästa intäktsram då så att det handlar om väldigt många, många, många miljoner då. att e måste ju egentligen ansöka att kunna ta ut vissa eller en viss prisnivå hos energimarknadsinspektionen som sedan godkänner det intäktsutrymmet för de kommande fyra åren så att här pratar vi om åren 2016 till 2019 på VA-sidan är det väldigt mycket förnyelse. Alltså vårt VA-nät är, alltså är väldigt föråldrad. Och jag tror väldigt starkt på att på VA-sidan kommer vi behöva ha den största investeringstakten. Bland annat här på fotboll, vid fotbollsplanen skulle det läcka avlopp att rören har gått... Som det de, de, de är så gamla så. sånt. Och sen vi har en föräldraledighet på chefs, chefspositionen. Det är Sandra som är föräldraledig. Och på support håller vi på med mätvärdesinsamlingsprocessen. Att strukturera upp hela arbetsflödet. Mm. Det som kommer hända här näst är att jag samlar hela företaget för första gången sen jag började. Och det kommer vara faktiskt äga rum här på torsdag. Och berättar också att vad jag har sett och vad kommer att liksom hända här framåt nu. Och vi kommer i höst köra igång ett större utvecklingsarbete. Där vi kommer egentligen kolla på våra arbetsprocesser. Försöka effektivisera och strukturera upp arbetsprocesser. Och också börja jobba med automatisering då. Av de arbetsprocesser. Så att vi kommer ha lite externt hjälp på den sidan. En kille som heter Niklas Sikolm. Och jag har två gånger jobbat med honom. Och han är faktiskt den enda konsulten som jag vet att det kommer bli resultat. Så att eh, han kommer och presenterar sig eh, för hela bolaget på torsdag men eh, den gamla Hedemora Energistyrelsen har träffat honom. Så att ni som har suttit i styrelsen på de senaste åren vet vem jag pratar om. Då. Eh, och sen, eh, vi kommer också ha egentligen strategi eh, den 24 och 25 eh, september. Det är styrelse, ledningsgrupp och sen är det också våra ägarens representanter. Så det får bli någon från kommunledningen då. Att, eh, egentligen, alltså nu, nu har jag återigen inte hunnit prata med styrelsen, men alltså, jag hoppas ju att det här ska leda till att vi kan ha nå en miljon till på sista raden över på de närmaste åren. Och då vill jag ju naturligtvis så gärna få med er att Hedemora Energi kan behålla de mesta av bängarna inom bolaget för att satsa på utveckling. Att Min, min, min, min stora övertygelse är att en så liten kommun som Hedemora mår egentligen, alltså tar väldigt stor, stor nytta av att ha ett energibolag som både teknisk och utvecklingsmässigt på framkant då. Så att ni kommer få tillbaks eh, alltså tillbaks antingen liksom pengar eller något annat. Eh, ja. Precis. Det, det kan vi ta i, i i höst då. Och också att vi, vi måste ju prata ihop eh, hur, hur vi ska ha det. Att just nu är det ju bara, bara mina ord och Ja, och alltså det som egentligen bara två sista saker var. Jag tänkte visa lite grann att vi kommer göra om hela vår geografiska layout. Eh, så att jag ska visa vår produkt, produktblad och också om jag kommer åt internet här att hur vår nya hemsida kommer att se ut. Konstigt dialekt ja, har det kommer ni kunna se sen på webb också, arkivet sen på hedemora.se, Alltså webb-tv live därifrån som vi återstannar ut här nu. Och ni undrar vad, här, vad det här är. Så det kommer är kommunalförmäktige från Hedemora kommun. Ungefär så här kommer... En presentation av Hedemora Energi just nu. Det kommer tydligt alltså framgå, alltså precis som kommunen har den här på alla visitkort och också på hemsidan kommer vi också ha men vi ska liksom hota upp oss som vi brukar säga internt och också de bilderna kommer finnas på, på, på hemsidan då. och speciellt den här, den här tycker jag väldigt mycket och vi, vi ska också leka med eller ha bilder som visar alltså är taget från Hedemora så att folk som går in på vår hemsida ser tydligt den lokala anknytningen. Då. Så att det håller vår marknadsavdelning på med. Ja. Det var faktiskt en anläggning med solceller ut med Smedebacksvägen i Säter som jag kommer ihåg man har fjärrvärmeverk i sätter Och så har de en anläggning också med solceller. Det kommer jag ihåg när jag bodde periodvis. Så. Eh, hemsidan kommer att se ut så här. Och naturligtvis, det är ju en smaksak om man tycker att det här är bättre eller, eller sämre. Eh, men jag blev glad som barn på ofta när jag såg första gången det här. Eh, så jag klappade faktiskt händerna. Så det, men Och också, vi kommer att jobba med film nu... nu här. Alltså, det här är ju inte slutfasen men så. Men, men, men i alla fall så att ni ser tanken att det ska vara väldigt lätt att hitta. Ja. Mm. Det var allt. Eh, så att alltså, jag, jag vet inte när ni ska ha nästa paus jag tänkte nästan att om det inte är flera timmar bort att jag kan stanna kvar ifall det skulle vara några frågor eller så där. information mm. till, det från Jag hade inte räknat med att det skulle vara så som det har varit. Tog det längre tid. Ja, det var lite mer än vad vi har tänkt oss eller hur? Men vi fick ju väldigt mycket information. Förlåt. Det är mycket på gång på helma energi och det förstår vi väl att det är den nya vdn som sätter sprut på det här. Och det tycker vi är trevligt, eller hur? Du ja. ska ha så hemskt mycket tack så länge, men du får gärna stanna en stund. Det får du. Ja, jag tror att jag gör det. Ja, ja okej, då, då vet ni. Hon tar gärna mot frågor. Visst. Som sagt, hon tar gärna emot frågor som det verkar, men då får vi väl släppa fram Torgny och ja, Eva ifrån Bildning, som tar över det här. Och vi önskar väl att Bildning kan komma med samma positiva siffror som Helma Energi, eller hur? siffror Hedemora Sverigekanalen sänder alltså ut från Hedemora kommunalförmäktige möte från Hedemora.se live webb-tv som sen kommer kunna gå och se på arkivet också. Det står fel datum där, 15, men det är kommunalförmäktige möte 19 maj. Och ansvarig utgivare här är Gunnar Andersson från Sverigekanalen. Första gången vi gör det här så att övriga program utgår för närvarande. Gå in på helemora.se och så går ni vidare till höger där kommer nå för mäktiga och så kan ni se live- tv där. Hej allihop! Jag är inte nyanställd som Lina är Jag har jobbat i Hedemora kommunen sedan 1981 så Torgny Karlsson heter jag, jag är Bildningschef och har det ett antal år Men jag har en kollega här som är ny på sin befattning Jag är ny på befattningen men jag har bott i Hedemora kommun sedan 1985 Och jobbat i, inom kommunen jag heter Eva Wienarve-Westerholm, är egentligen rektor på Stureskolan men har gått in som vikarierande biträdande förvaltningschef eftersom Karin Lundgren har blivit långtidssjukskriven. Och jag kommer nu att vikariera på drygt ett år framåt på hennes tjänst. Ja, Bernt, förhoppningar om att vi ska kunna bidra ekonomiskt till Hedmåga kommuns välstånd. Det kanske är, är, är lite för mycket begärt, i alla fall på kort sikt. Men, men däremot så har vi, har vi, har vi alltså, alltså väldigt mycket viktig verksamhet som, som bidrar till att eh, Hedmåga kan bli och är en, en attraktiv kommun. Den här bilden då som... som eh, visar då vad, vad vi sysslar med inom bildningsförvaltningen och bildningsnämnden. Vi gjorde två cirklar. Vi hade en presentation för något år sedan här, när vi stod inför det här sammanslagningen av utbildning och, och kultur och fritid. Då. Jag lekte lite med, med, med samma med koncept här. Då. Men den ena delen den visar ändå att det, det är utbildning som naturligtvis är en central del i vår verksamhet. det bedriver utbildning från förskola till vuxenutbildning. Sen den andra delen så handlar mycket om det som var då kultur- och fritidsförvaltningens tidigare verksamhetsområden. En del av det hade vi tidigare i utbildningsförvaltningen också. Men mycket kultur och mycket utbildning och mycket fritid. Jag tänkte så här, att gå igenom då de olika verksamheterna, och inte så otroligt djupt, då, men vi ändå att ni kan få en bild. Och en del av er är ju nya i fullmäktige och, och, och kanske behöver en påminnelse om, om vad vi sysslar med. Vi har alltså förskolverksamhet i, i Kommun och för närvarande då är det ungefär 430 barn inskrivna i den kommunala förskolan. Då. Det är ju en, en halvering nästan mot för det när det var, var som mest på 90-talet. Vi hade ju den här stora födelsetalen då i början av 90 jag tror 91 som var rekordet då och då hade vi Otroligt mycket barnomsorg, det var alltså både förskola och familjer de hem på den tiden. Jag sa här om dagen något, när vi pratar om ekonomi också då, att förvaltningen har ju varit betydligt större. Som ni såg nu så var det 429 anställda vi redovisat i bokslutet för 2014. Vi hade då eh, hade, hade, hade bara barn- och grundskoleförvaltningen utom gymnasiet 550 anställda. Så med gymnasiet så att vi var vi nog över 600 anställda. Så vi har haft en, en, en trots att vi tar över fler verksamheter så har vi har vi krympt volymen på, på mycket av, av utbildningssidan. Då. Men vi har ändå en del positiva. Delar. Bland annat har vi en ny förskola i centrala Hedemora Då har vi Prostmyran, det var Kristallen som flyttade dit i höst. Så det har en jättebra och fin förskola Och vi planerar och det påbyggs för fullt ut i Smedby Anslutning till Smedbyskola skola där, där är nu matsalen och kök blir klara till sommaren Och förskolan senare i höst vi har renoverat svedjans förskola och, och, och den är helt ny och fräsch och det ska bli en ny invigning när de har målat om fasaden också från fastighetsägarens sida till hösten. Och vi prognostiserar då för ett ökat antal barn i, i förskolan de kommande åren. Och det får vi se som positivt. Ja, <tryck> grundskolan står där, där uppe på något vis. Jag vet inte om bilden hamnade där uppe. Men, men jag ville lyfta fram några delar av, av grundskolan i Hedemora kommun. Vi har alltså cirka 1400 elever. Det ser ni ju. Det är inte så lätt att läsa där uppe. I, i den kommunala grundskolan då, inklusive förskoleklassen Och det som vi glädjer oss mest åt nu då när det gäller grundskolan och, och, och, och förskoleklassen. Det är ju då att, att vi har, som jag hoppas ni har uppmärksammat, och kunnat redovisa då fantastiskt bra resultat i, det, det, i 2014 års betygsresultat. Det är elever som lämnar den av så, så ligger vi då i de här SKLs öppna jämförelser som, som är bäst i Sverige när det gäller kommungruppen mellan stora kommuner och då i förhållande till förväntat resultat, alltså modellberäknat resultat man, man tar hänsyn till kommunens struktur, eh, vårdnadshavarnas utbildningsbakgrund eh, andelen nyanlända Andelen pojkar Försörjningsstöd ja. och, och, och det Det tycker vi att vi, vi kan vara Stolta över Och det menar vi då att det beror ju på Att, att vi har genomfört då, Och genomför ett, ett Målmedvetet arbete Över tid Vi har till exempel konstaterat vi idag att vi, när vi satsar på, på de relativt Låga resultaten I matematik så satte vi in insatser för tio år sedan och jobbat med kompetensutveckling för lärare. Vi har satsat på, på eh, matematiklyftet som är, är ett, ett, en, en insats från Skolverket som gäller kollegialt lärande. Och Vi har in, in, ingått i det, det som står här PISA 2015 då, det är ett styrnings- och ledningsprojekt för att förbättra resultatet i matematik. Där det politiken finns med, där förvaltningsledningen finns med där rektorer finns med och där pedagoger finns med och det, det är så att säga unikt att jobba tillsammans på det viset tycker vi. Vi kan... Ja, du skulle kunna säga någonting om matematiklyftet. Matematiklyftet var en utbildning där alla våra undervisande lärare från förskoleklass upp till årskurs 9 har varit delaktiga. I matematiklyftet så har man ju jobbat mycket med kollegialt lärande, att diskutera lektioner, följa upp de lektioner man har haft för att förbättra sin undervisning. Och det här har varit något positivt för alla lärare under året. Det har varit en mastig utbildning som har tagit mycket av tiden i skolan. Men vi tror att det har varit värt det. Ja. Yep. Sen har jag antalet elever i grundskolan också, speciellt då i, i centrala hedmorar. Och... Nu planerar ju Edomarbostäder att bygga ytterligare bostäder och det är klart att eleverna måste gå i skolan någonstans. Och det här, det här är, det ställer krav på oss att, att hitta lösningar som är, är rimliga och effektiva. Vi har också i, i, i Västerby kan vi säga att vi har brist på lokaler för stunden och, och även där måste vi lösa den, den frågan. Då. Men jag vet ju att ni politiker brukar säga så här: Att det är ett angenämt problem när det gäller att, att vi får fler barn och elever i vår verksamhet. Sen vill vi också nämna då det här med, med alltså kvalitetsförbättringar inom verksamheten. <hör> ska skolan kommer att förändra sitt arbetssätt från hösten. Och innebär, vilket innebär då att, att man inför två lärarsystem. Alltså man kommer att ha två lärare i undervisningsgrupperna. Inte i, all, i alla ämnen, då, men, men i, till största del. Och det här har ju visat sig då att det har varit väldigt framgångsrikt på andra skolor i landet då där man har praktiserat det här. Och, och det, det blir ju så att, att lärarens arbetsuppgift inte blir då en. en Avhängigt en enskild lärare utan man kan jobba tillsammans man kan planera tillsammans och man kan dela grupper på ett annat sätt än tidigare och vi räknar med att det här ska vi kunna rymmas då genom den budget vi har då, genom att vi kan minska på vikariekostnaderna man behöver inte ha i varje enskilt tillfälle och skulle man ändå behöva det vid något tillfälle så blir det ändå en högre kvalitet på utbildningen och vi tror också alltså att vi kan minska på, på visst, eh, vissa stödinsatser som ligger utanför undervisningen. Men det, det, det innebär ju då att vi, vi minskar ju ner antalet klasser på Vasaskolan. Ja. ja, och det innebär ju större klasser, <laughs> naturligtvis. Men alltså vi går någonstans då 27, 28. Kanske, även om det är upp till 30 någon, någonstans. Ja, och med, med två pedagoger i så här och möjligheter att dela så är, är det, det, det, det, det tror vi definitivt på. Ja, vi har ju, Hedmar kommun har ju ett, ett ett antal elever som går i fristående skolor också. Och det är ju det är de här skolorna som finns då. Olympikaskolan har nu då 230 elever då som är folkbokförda i hela kommun och andra skolan 58. Sen har vi då förskolorna Snödroppen eh förskola då som också har barn som är sex år normalt sett så går ju de i förskoleklass då Snödropp i i, i så går de i förskolan. Noahs 38 barn och så Olympica 78 barn i förskolor också. En skredaktor också idag hem som är är alltså en enskild pedagogisk verksamhet och den, den avvecklas här nu under, under sommaren så att de har haft bara något enstaka barn. Ja, Bernt. Minuspost i budgeten. Tilläggsbelopp har jag alltså det är, det är just, alltså, vi prognostiserar ett underskott för 2015 då med eh, knappt 7 miljoner. Och, och det är, det måste jag säga då, det är en, en liten överraskning för oss, för att de stora underskotten vi har haft tidigare har varit baserat då på eh, minusposter vad gäller extern utbildning. Då. Alltså interkommunal ersättning till andra kommuner, gymnasieelever som går i andra kommuner, även grundskolor för den delen. Och också då elever som väljer fristående skolor då istället för kommunala. Och det hade vi då alltså en, en underbudgetering då 2014. Det räknar med att vi, vi kommer att klara i år då, men Alltså tilläggsbelopp då. Och tilläggsbelopp det är alltså en stödinsats för elever som har omfattande behov av särskilt stöd. Och du, du, du har skrivit där då alltså fristående grundskolor. Eftersom begreppet tilläggsbelopp det är knutet direkt till fristående grundskolor. Alltså enligt lagen då. Och... och när vi då har för de här diskussionerna och bidrag på lika villkor som vi naturligtvis ska ge, vi ska ge de fristående skolorna samma möjligheter och lika mycket bidrag som vi ger till de kommunala skolorna. Då har vi tillämpat samma princip då, att vi bedömer det individuella stödet till eleverna i fristående och till de kommunala skolorna på samma sätt. Så vi har alltså sen Ja, drygt ett år tillbaka har gjort en, en så att säga, genuin process där vi bedömer varje enskild elev. Och jag, så här ser det ut. Alltså, jag menar, vi, vi, vi, vi har en bedömningsgrupp som tittar på det här. Ser om är det här motiverat utifrån då det stöd och det, det rätt och varje elev har för, för alltså som ett extraordinärt stöd för sin för, för sin, sin så här ser det ut va. Så här ser det ut. Och, och så pris Och det här, de, här, de här behoven då hade inte vi förutsatt kan jag säga. Så alltså vad vi håller på att göra nu, alltså vi, vi, vi räknar med att vi överskrider ju budget där med med 4 miljoner på årsbaset om, om det här fortsätter hela året. Vad vi gör nu då det är att analysera varje enskild insats och, och gör bedömningen om det är, om, om, vi, om vi gör så att säga, är för generösa i vår bedömning om det är så att, att antalet elever har ökat med de här behoven så att varje, varje enskilt beslut är, är motiverat eller om det finns någon annan förklaring. Men, men till, till Saken hör alltså att varje elev har rätt till det stöd de behöver för att nå sin utbildning. Eller målen i utbildningen. Sen ska det här vara av extraordinär betydelse då. Alltså det ska vara i, i huvudsak sånt som då finns med här då. Alltså vad gäller ja, assistentstöd för konflikthantering som det står där i överst Eleven behöver stöd socialt samspel. Så och det här är en grannlaga uppgift då, att, att bedöma, men det är en välbedömning i varje enskild fall och det finns ett väl väldokumenterat behovet av åtgärder. Ja, det, det, det som är det är ju att det, när vi bedömer så ska det ju vara så att den här eleven behöver verkligen extra händer, extra fötter, extra hjälp för att klara av att hantera sin och det är det vi kommer att sitta nu och titta på varje enskilt fall. Är så fallet eller har vi varit för generösa i den här bedömningen? Så det återkommer till så att det är ett uppdrag som, som vi har och som vi då kommer jobba med rektorerna med. Martin Koch-gymnasiet, om jag går vidare då. Så Känner ni väl till då att, att Martin Koch gymnasiet har, har tappat och i, i, i underlag, eller antalet elever eh, under flera år här. Och den, den stora smällen kom ju då inför hösten 2014. Då det var alltså 35% procent av, av eleverna då som sök, som, alltså kommun som valde Martin Kockgymnasiet som gymnasieskola. Där, och det, det var idag vi hade ju inte räknat med det alltså underbudgeterat det här för stora underskott i fjol. Då. Men nu har man, man har jobbat otroligt intensivt på på, på på skolan och man har ju startat en intern och där, där eleverna har en, spelar en aktiv roll och det verkar ju som att vi, vi har brutit den här trenden. Och vi har ju budgeterat för att 50% av, av eleverna ska välja Martin Kåk-gymnasiet. Vi, vi ska väl inte vara för kaxiga men, men det är väl det mesta tyder på att vi klarar den målsättningen. Och i bästa fall så är, kommer det vara ännu fler. För det är ju så här också, det måste man ju komma ihåg att alltså, vi avvecklar ju vissa program. Vi kan inte driva gymnasieutbildning när vi inte har några som söker. Och, och, och ju färre, mindre utbud vi har desto mer fler väljer då utbildning på annan ort. Så det, det hänger ihop där. Men eh, vi, vi, vad vi diskuterar nu då, det är ju, vi vill ju ha yrkesutbildningar kvar också. Och, och vi, vi kommer att försöka få till stånd då lärlingsutbildningar till hösten 2016. Det vet vi väl inte än om det är, det är möjligt, då, men, men är det så att vi har branscherna med oss, de, de som kan vara aktuella då, så, så ska vi försöka starta upp lärlingsutbildningar. Ja. Anpassning av lokalerna till nya behov. ja. Det är ju det, så, så blir det ju också då. Ja, vi program så får vi lokaler som står där och ibland ekar lite tomt och vi kommer då att, att alltså vi har en mål jag, jag tänker så här då alltså att, att kan vi få en, en en, en arkitekt som kan am, rita på att anpassa lokalerna på Vasaskolan på Martin Kockgymnasiet så menar jag att det vore möjligt att få in både högstadieutbildningen gym den gymnasiala utbildningen och vuxenutbildningen i de lokaler vi har utan att använda oss av backmanska. Och, och det säger jag här, att liksom, innan utredningen är, är klar men, men det måste vara ambitionen Sen om det går eller inte, det, det, jag kan inte lova det, men, men jag, jag, jag tror det. Och det, det, det kräver alltså jag. Menar, vi idag så har vi klassrum för 30 elever och det kanske finns 7-8 elever i, i, i de utrymmena. Vi har stora utrymmen som, som inte nyttjas överhuvudtaget, mer än sporadiskt då, som är all, allmänna utrymmen. Så det är mycket lokaler när det gäller bildningsnämnden och bildningsförvaltningen. Vuxenutbildningen, ja. Kraftig ökning av antalet SFI-elever. Det är ständigt elever på, på, som står i kö för den här utbildningen. Nu är det väl runt 30 elever som, som äh, äh, står i kö för att börja då, utbildningen. Och även där då som jag skriver, anpassningen av lokalerna är nödvändigt för att, att hitta utrymmen för, för utbildningsbehovet. Vi flyttade ju ner från Kraftgatan för några år sedan och efter så att den flytten så, så ökar antalet elever så det varit trångt här under en tid. Sen har vi ett annat bekymmer då. Nej, eller yrkesutbildning alltså vuxenutbildning kan man säga. Det består ju av, av, av svenska för invandrare, det består av vuxenutbildning på gymnasial nivå och, och på grundnivå och så sen särskild utbildning för vuxna. Men sen så köper vi in också yrkesutbildningar i den omfattning så att säga, där, där vi har ekonomi för det och det finns ett behov och arbetsmarknaden i Edmora har inte varit så lysande även under en tid där. Så det, det finns ju ett behov av yrkesutbildningen. Och som jag skriver här också så tror jag det är väsentligt att vi ser vuxenutbildningen som en del i ett arbete att, att minska utanförskapet, att, att få fler i arbete, att, att undvika att ungdomar eller äldre hamnar i försörjningsstöd. Så här, vi, vi bedriver ett arbete tillsammans med, med socialtjänsten, naturligtvis men jag, tror att, jag tycker alltså att signalen ska vara att vi ständigt börjar se den här verksamheten som, som en, en del i ett större sammanhang. Inte minst handlar det om, om de elever som lämnar gymnasieskolan i förtid utan arbete eller studier där vi har ett aktivitetsansvar Ja Har vi ytterligare en minuspost då Gruvorten Ni känner kanske till den utbildnings det är utbildningscentrum som finns i Garpenberg. Och som vars syfte då är att, att med de simulatorer som vi lysar underlätta utbildning till bergarbetare. Idag så bedriver vi då en yrkeshögskoleutbildning. Vi har delvis en gymnasiala utbildning för lag där. Och en, i viss del en, en uppdragsutbildning. Ehm det är värt ett besök att titta på de här simulatorerna det är häftigt tycker jag men eh, vi, vi, det, vi har ju bedrivit den här verksamheten som en del i ett större projekt som heter industriell förnyelse som knoppades av då förra året eh, det har finansierats då delvis via bidrag från Region Dalarna och Tillväxtverket men eh, vi fick ju banta så att säga, hela verksamheten på grund av att, av att eh, finansieringen var inte i paritet med vad, vad vi först ja, blev lovade men vi i alla fall trodde att det skulle bli. men eh, man, man pratade ju idag om alltså att man ska ha två utbildningsnoder för bergarbete i Sverige. Då. Den ena uppe i Norrbotten och den andra i, i Garpenberg. Då. Och det finns ju en, en potentiell, potential då för utveckling av, av utbildningscentrum. Och eh, bland koppling mot högskolor, universitet och högskolor och forskning vi vill ju naturligtvis att branschen i större utsträckning tar ett ansvar och både beställer uppdragsutbildningar, men också att vi får fler platser inom yrkeshögskolan. Nu bedrivs vi ett arbete tillsammans med Edmarna näringslivsbolag. Där vi ska ha en processledare som ska jobba just för externa finansiärer. Orsaken till att det är ett underskott idag på 2 miljoner då, det, det är att eh, ska säga, proppen gick ur, malmpriserna sjönk ju drastiskt då i, i, på järnmalmsidan. Då. De gruvor som fanns där Dannemora, har vi gått i konkurs och, och, och Ludvika och, och vad heter de här allt mest. De, de har ju skjutits på framtiden. Men jag menar så här, alltså att dels så menar jag att det här är en angelägenhet och inte förbildningsnämnden utan det här måste också då Hedemora kommun så att säga, har ett, ett beslut om vad är det, så att säga, vad man vill med den här verksamheten. Jag tror personligen att, att det finns möjlighet att få den här att, att vara självfinansierande om vi då lyckas överleva den här bistra tiden som är just nu. Då. Ja kultur har vi också som sagt var. vi har en kulturenhet på, inom för, förvaltningen då som där Harri Lektor som är rektor för musikskolan också är kulturenhetschef vi tog över kulturen från eh, gamla kultur- och fritidsnämnden då, och från och med våren, eller året i 2015 så har vi inrättats ett kulturutskott också för i, i, inom, inom nämndens verksamhet för att tydligare då Mm. Lyfta fram kulturens betydelse i, i, i, i nämndens verksamhet, då, eftersom jag förstår att det fanns farhågor att det skulle drunkna i, i all utbildningspolitik. Nu har vi svaret vi, att vi vill ju gärna se och framför, alltså barn och ungdoms kultur som är, är integrerat i, i, i grundskolan, ja, både förskola, grundskola och, och gymnasieskola. Men eh, Visst, det, det blir väl en, en, en garant ändå, men, men ett kulturutskott att vi inte tappar frågan. Vi ingår i ett projekt som heter där, där som syftar till att öka så att säga, inflytandet från eleverna vad gäller då kulturutbudet på skolorna så det finns elevkulturombud på flera skolor och det här ska då eller utvecklas ytterligare så ska finnas då, jag tror det är bara upp till sexan nu, på upp till nian finns det inte men att det kommer att utvecklas. Då. Och fullmäktige antar jag ett kulturpolitiskt program alldeles nyligen som ska implementeras under året och man kommer också att, att jobba med en en verksamhetsplan på, på musikskolan som också kommer att antas här under året. Och sen har vi avslutat ett kulturprojekt musikteater för och medbarn och unga på studie-skolan tror jag var. Mm. Ja, så för att inte nästan känns att alla delar av hela kommunens verksamhet ligger på oss då. men det, det här är ju jätteviktiga frågor då, så alltså just det här demokrati, ungdomsinflytande och fritidsfrågor, De menar vi både, ja, fri, inte fritidshem kanske, men, men fritidsgårdsverksamhet och fritid i ett bredare perspektiv då. det finns ju ett ungdomspolitiskt program som ska revitera deras un, under åren, och vi har ju de här mer formella institutioner om man får kalla det så, då, elevråden, vi har ungdomsråd som har bildats sen, det var väl förra året det bildats. Vi har ungdomens kommunstyrelse som fördelar pengar till någon del på Vasa skolan efter då förslag från ungdomarna i elevrådet. Då. Och vi har ett ungdomsting som vi då genomför varje år så gott som, vill jag säga. Ja, det skulle ha planerats ett i november tror jag, men det har jag inte genomförts ännu. Sen kommer strategidokumentet Sveriges bästa ungdomsregion att hamna på er ert bord om det inte har gjort än. Det har det kanske inte gjort, nej. Där är ju då Region Dalarna och direktionen där har fattat beslut om att, att Ja, beslutat om strategidokumentet och uppmanat alla sina medlemmar då att också anta det. Och det förpliktar ju till en, en del, del åtgärder. Och, och det, det ser jag som väldigt positivt. Bland annat då ska man ju följa upp ungdomspolitiken på ett mer regelbundet och gemensamt sätt än vad man tidigare har gjort då. Och vi har tagit ett, ett, ett, ett grepp just kring, kring de här frågorna där vi inte har haft så att säga, då en, en självklar verksamhetsplan som har sträckt sig över, över en längre tid. Där, och där politiken då har varit i, i, inblandad så att det, det arbetet kommer att inleda alldeles i dagarna med syftemål att vara klar här under hösten. kost, vi lagar mat i förvaltningen det är ju alltså i kommun har ju satsat jättebra på på, på mat och på, på kök Man är, vi går ju mer och mer till tillagningskök och vi har ökad andelen ekologisk livsmedel på ett sätt som är väldigt positivt och det känns liksom att det, det finns en, en, en politisk vilja då att att fortsätta den utvecklingen. Och nu som jag sa tidigare så är det ju då Smedby som ligger i Pipeline just nu då och att köket ska vara klart i sommar med att ta sig brud till hösten 2015. Sen har vi då en, en, en annan del av, av just det här med, med kosten och det handlar ju om, om, om själva organisationen i sig. Vi måste utveckla den kostorganisation vi har, för vi ser att den är, den är inte riktigt optimal, tycker vi. Förslaget innebär bland annat att vi vill ha att samla all matlagning under en organisation, då med kostchefen som ytterst ansvar, men vi vill också avlasta kostchefen för att skapa en organisation då som innebär att vi kan få en mer hållbarhet och en bättre arbetsmiljö för personal. Biblioteket. Det här nådde vi inte. <laughs> vi har ett jättebra stadsbibliotek. Då. Vi känner väl till. Och, och vad man säger där. Är, alltså bibliotek det är ju viktigt det är ju inte bara, bara att låna böcker utan det är ju så mycket annat också och det är ju det är en, en, en samlingspunkt också men eh, vi, vi har ju då krav och förväntningar så att säga då på att, att kunna erbjuda litteratur på, på andra språk och, och det har, har man ju klarat med glans men, men det är ju en utmaning man, och man samarbetar med andra bibliotek också då. Inte så konstigt i sig kanske. Vad som ändå är, är, är utmärkande vill jag säga för Hedmastadsbibliotek är att man har en man har skolbibliotekcentral. Då, där vi har en skolbibliotekarie som eh, stödjer då de övriga grundskolornas... Eh, ansvariga för skolbiblioteken så att vi kan upprätthålla skolbibliotek i klass som, som gör att det kan kallas för ett skolbibliotek det är ju en lagbunden verksamhet numera och det finns faktiskt inte prövat vad det är ett skolbibliotek men i stort sett så har vi, har vi bra skolbibliotek det finns naturligtvis eller behov även där då. Sen har vi på skolan och på gymnasieskolan då, där, där vi har bibliotekarier anställda som är underställda stadsbiblioteket. Tror du det är slut nu? Nej. Men nu är det snart slut. Det är, ändå, alltså, det, det, det, det är ju ska säga, en, en ynnes att få jobba med de här frågorna i Hedemar man kommer. Och som jag skrev här att bra skolor, förskolor och skolor, det är viktigt för alla. Är viktigt, ska det stå. För alla kommunmedborgare. Alltså vi, vi, vi pratar om det här med att, att vara på tå för att ta emot nya kommunmedborgare oavsett om de kommer från Västerås eller från något annat land eller vad det är. Men, men vi, vi, det är också viktigt att vi har en verksamhet som är av bra kvalitet för alla som redan bor här. Så att bra förskolor och skolor är viktigt för alla. Och sen vill jag också säga då att, att vi har en, en bra utbildning. Jag, jag, jag vill inte negligera kritiken som finns då vad gäller PISA-undersökningar och, och andra teams och så vidare. Och vi, vi har, Det är klart alltså att, att vi har, vi har tappat då, över tid från 2002. Jag citerar igen då någon forskare från Göteborg säger att det, det massmediala uppståndet sedan 2012 borde ha kommit före 2002. Alltså det tappet där ligger längre tillbaks. Sen har planat ut men vi, vi, är, vi är inte tillräckligt bra. Men de flesta får en bra utbildning och jag menar vi har visat också på att de kan vända utvecklingen Bra kan bli bättre Tack Ja det var lika gediget det var, eller hur vi har väldigt mycket för oss i den här kommunen verkar jag så mycket för oss att jag tror inte vi hinner fika ikväll. Ja, vi får tacka för den här informationen, eller hur? Ja. Då har vi... Jag har en liten påse här med grejer. Och det är så här att den här församlingen börjar på bli ganska gammal, det ser man ju. Det är en som har fyllt år nu igen och det står en sjua före nollan. Och vi är flera som är i den åldern här, vad jag kan förstå. Ja. Den här gången är det faktiskt Ove Åberg. Eller hur? Du har fyllt år. Varsågod kom. då jag en Ja, det är bakket, jag vet. Jag vet. Ja, Alla får ju brom. Mm. Ja, Men fyller man år får man också paket. Och det får du. Jag vet inte vad Det, står. det, det vet du hur det, är det är inte Jag vet inte. Det har du gjort. Med man får ju inte krama karan. vi gör det här <laughs> Tack så mycket. Jag vill bara framföra ett tack till er alla här och jag måste erkänna och säga att jag är mycket nöjd att åldras. Så det, det ska det veta. Tack ska ni ha. Ja, då aktionerar vi oss i tio minuter för fika.